Benvinguts a tots i a totes al Núvol de Fum, programa número 311 i primer de la novena temporada. Núvol de Fum és un programa setmanal dedicat a la música ambient, electrònica minimalista i experimental. Durant aquesta novena temporada continuem amatent els dijous de 11 a 12 de la nit amb reemissió els dissabtes. Com sempre, aquí a Ràdio Mollet, el 96.3 de la l'AFM. Com sempre, també pots estar en contacte amb el programa a través del nostre blog, núvoldefum.blogspot.com, enviar la teva música, recomanacions o el que vulguis. Bé, avui arrenca aquesta novena temporada, una temporada que ve carregada de novetats i de moltíssima música. Aquest 2020 està sent segurament l'any més estrany que hem viscut tots i el que ens espera és igualment força incert. Una de les coses bones que hem tret de la pandèmia i del confinament ha sigut eh, Ruido Vírico, un projecte que va néixer des de la plataforma d'Audiotalaia com un festival online improvisat d'un cap de setmana i que va anar evolucionant fins a convertir-se en un nou espai estable per a la difusió de músiques, de les músiques que ens agraden. Pel que fa al núvol de fum, en aquesta novena temporada quedarà també integrat dins la programació d'Audiotalaia amb el que tindrem eh, una difusió més àmplia dels podcasts dels programes i amb una altra novetat, més important encara, dins el canal d'estream d'Audiotalaia tindrem un nou format pel Núvol de Fum, una sessió setmanal en directe que es realitzarà els dimecres al matí a partir de les 10 i on passarem una estona escoltant música experimentant amb l'estream. Aquestes sessions setmanals seran exclusives per a Audio Talaia i no quedaran gravades. Haureu de venir els dimecres per escoltar-les i per veure-les. Aquestes sessions eh, formaran part de la nova programació que estem preparant per aquest canal de Twitch, d'Audio d'Audiotalaia, on ens dedicarem a difondre música. Així que en les properes setmanes us seguiré informant del que vindrà i quan. Són moltes coses noves les que vindran i les anirem descobrint a poc a poc. De moment estem aquí, programa número 311, novena temporada del núvol de fum. Arrenquem! Acabem d'escoltar una peça del projecte anomenat Malibú, rere el qual s'amaga la productora francesa Barbara Braxini. Forma part del seu primer LP, One Life, una col·lecció de cinc talls d'Ambient Drone publicada per Joyful Noise Recording a principis de l'any passat. Farem amb un projecte molt més consolidat com és Leif. La seva discografia arrenca mitjans dels anys 2000 i compta amb un bon nombre de publicacions tant en format EP com en format a llarga durada. A més, juntament amb Tom Ellis formen el segell Trim Sound. Escoltem un dels talls del seu Loom Dream, porta per títol Mimosa. Continuem amb més música aquí al núvol de fum, ara descobrint el treball de Niphek, el nou projecte de l'artista i productora nord-americana Liz Harris, conegudíssima per la seva música Folk Ambien i Fosca, que fa sota el nom de Grupper. Eh, amb aquest nou projecte, Niphek té només un treball publicat, un doble vinil del que escoltem aquest tall, titulat Walking in a Spiral Towards the House, cara, sí. Doncs hem escoltat aquest nou projecte de Liz Harris, coneguda com a Grouper, amb aquest eh, nou projecte, com us deia, sota el nom de Nivhek. Veiem ja ara cap al Japó per escoltar un tall de Hideki Matsutake. Forma part d'una recopilació interessantíssima de música japonesa titulada Kanyo Ongaku, Japanese Environmental Ambient and New Age Music, que recopila música publicada a la dècada dels 80. El tema de Hideki Matsutake que escoltem avui porta per títol Nemureru Yoru, Karaoke version. I continuem al Japó després d'aquesta peça de Hideki Matsutake per escoltar ara a Meitei, un artista que intenta recuperar a través del so alguns dels valors tradicionals del Japó. Aquest disc titulat Komachi està dedicat per exemple a la seva àvia que moria a principis d'any a l'edat de 99 anys. Doncs aquest era el projecte japonès Meitei, amb la peça titulada Kawanabe Kiyosai. Tancarem ja el programa d'aquesta setmana, aquest primer programa de la temporada, amb Irzen Si. -sí projecte del nord-americà Jacob Long amb una discografia més que interessant que passa per segells com Silent Season o Cranky on a mitjans del 2019 publicava Gras and Tris un treball d'on extraiem aquest tema titulat Living Space Bye. Bé, doncs, amb aquesta peça d'Irzen, sí, Living Space, arribem a la fi del programa d'avui, programa número 311, i que ens ha servit per inaugurar aquesta novena temporada del núvol de fum. Un cop més us recordo que estigueu atents a les xarxes d'Audio Talaia perquè en aquests propers dies... Anirem informant i anirem anunciant de totes aquestes novetats que vindran en el canal de Twitch, d'Audio Talaia i també en altres llocs. Estiguu molt atents perquè tenim moltes coses interessants preparades. Per més un plaer tornar a estar aquí amb vosaltres, tornar a compartir música setmanalment, a través d'aquest programa a través de Ràdio Mollet eh, és tot un plaer i em fa molta il·lusió arrencar aquesta novena temporada que com us dic segur que ens portarà moltes novetats i molta cosa interessant un programa que ja sabeu com sempre tindreu disponible en format podcast a partir de els propers dies en el bloc de Núvol de Fum eh, i també que podreu escoltar en format redifusió per la ràdio dissabte a mitjanit. M'acomiado ja de vosaltres, ens tornem a retrobar com sempre dijous vinent aquí a Ràdio Mollet a les 11 de la nit en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.